Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek, nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.